Bismillah wa sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd huyo mtu, wa huyu mtu akikuta aki kwenye bustani halina mtu ambaye mchungaji wala limekaa wazi na akaitana mwito mara tatu na hakuna na kukata kwenye akakata kwenye tunda akala kiasi wala hasibebe haine na kuna hadithi ambayo kwamba inahusia hiyo mtu akipita aki, aki akiomba akikuwa kuna bustani ambayo kwa mchungaji nini mwenye kuzuia akaingia akakata busta akakata tunda afa nini akauli aka akasalimia aka mara kitamuitwa mara tatu na mwenye hajaitika basa anaweza kukata tunda kala bila kubeba kibeba nimefika kiwango kukata mkono basa anafaa kukata mkono na hiyo mas'ala ililuluza Sheikh Othman eh, rahimahullah kuhusu hiyo mas'ala alitoa fatwa kuhusu hiyo mas'ala na kasibu, hivyo hivyo akajibu kuwa inamru kukata baada kwa bustani ambayo kwamba isiyokuwa na mtu ambaye kwamba atamlinzi ataitana mara tatu pisha atakata bila kubeba na kitaka kubeba basi hiyo kwa idhini ya nini idhini ya mwenye bustani wallahu aalam wa na ama masala pia likiwa limenenegea upande wako kwa sababu ni haki ya ule pia hachukwe kwa hachukwe kwa yake achukua kwa idhini yake kufuatana na hiyo hadithi aombe kwa idhini yake kwa sababu ni yake na ana haki ya kumwambia huyo mtu ili huo mti umenengenea upande kwangu utoe regesha upande huko kwa sababu hiyo ni katika sehemu yake lakini kama ile ni haki ya ule ni kwa, kwa hivi kwa hivyo haweza kuchukua ila kwa idhini yake wallahu aalam wassalamu alaikum Allah -Allah.